Владислав, коли коронувався, то не втерпів, щоб не прийняти сан короля шведського, згадавши, що походить із шведської династії вазів, а тодішній назвався Московським Великим князем, хоч це вже суперечило не тільки Станові речей, і просто здоровому глузду. Тепер, щоправда, не іменувався московським князем Великим але й не відмовлявся ніколи від присвоєного незаконно титулу. Ще й пробував силою здобути корону російську у 1618 році, вирушивши на Москву з великим гетьманом литовським Ходкевичем і прихопивши з собою козаків Конашевича Сагайдачного. То що ж, знову козаків на Москву? Стелювати трупом козацьким всю Європу? Щоб згодом винагородити ще одною якоюсь сеймовою ординацією, як ота з 1638 року, всі їхні давні права, старшинство, прерогативи, прибутки і інші гідності за їхні вірні послуги від предків наших набуті, а тепер через ці заколити втрачені, на вічні часи в них віднімаємо зичачи мати тих, яких доля війни позоставила серед живих за поспільство обернених хлопів. Але мої співрозмовники на тому і урвали свої скарги, навіть натяком не виказуючи своїх намірів щодо козаків. Та й щодо мене. Хоча й порадили терпляче ждати повернення до столиці короля або принаймні великого канцлера коронного який завжди був прихильний до пана Хмельницького. Король поплив з Кракова до Варшави Віслою. Плив повільно, сходячи на берег то Єводи Сандомирського, то маєтності коронного канцлера. Скрізь влаштовано йому пишні повітання, підношено багаті дари, тоді згайовано час у багатоденних ловах. Коли ж прибув нарешті до столиці, то владнав справи з московськими послами і виїхав до Полицька, запрошений братом своїм королевичем Карлом Фердінандом, щоб узяти участь в його інгресії до катедри. За королем, як то воно й належало, потягнулося все панство. Знову я мав переводити дні, і пити горілку та поспілити з своїми хлопцями пісень – Згадуючи домівку, ой ти грушка моя кучерява, і коли ти зросла, коли виросла, на зелений явір похилилася. Боявся згадувати про ту грушку, лякався самої думки про неї. Та який із мене тепер явір зелений, повіривши у тьмяні панські натики неймовірні королівські милості, сижу тут жалюгідним підніжком трону, так сповнюються слова Боровицької субмісії, писаної мною в ім'я погромлених козаків. «Ми найнижчі підніжки маєстрата його королівської мості, пана нашого милостивого». У цьому принизливому і безнадійному очікуванні столичному не від чого ставає схожим на упослідженого посполитого, який, забачивши золотий поріг, проспить під ним півжиття у сподіванні доторкнутися до золота або діждатися що на нього впаде бодай відблиск. О, цари дворці в дядьківських сіряках, о азіатські хитрощі, за високими вилицями, о вдавана байдужість і покора, за якими коликоче гніві погроза, байдужий люд, а земля простора. Знову мав я нічну зустріч з королівським секретарем Любовицьким який цього разу виступав уже мов би, від імені великого канцлера чи самого короля. Хоч прямо про це і не казав. Крутив, вертів, навчений цієї хитрої науки серед придворних підступів. Чи пан Хмельницький міг би зустрітися з одним вельможним чоловіком? Власне, і для цього тут сижу. Йдеться трохи не про те, про що думає пан. Тоді шкода й говорити. Пан не є офіційною особою. І в Кракові не був офіціалістом. Торжества маємо позаду. Та й туди мали б запросити когось із старших козацького реєстрового війська, а не пана сотника. Чому же не запросили? спитав я вже не приховуючи гніву. Пана шанують при дворі. За його морські звитяги. Ні то, що правда... Не зможе довести участі пана Хмельницького у тих відчайдушних виправах, але повсюдно відомо, з яким розумом це проводиться. Розуму приховати не дано нікому. На всім світі то клейнод найкоштовніший і найздобніший. Тому, власне, ми покликали пана і так затримали його довго, аби зачерпнути в нього поради. «Порада річ безкоштовна. Та тільки який же з мене порадник тут при двої його величності? Може, хіба ще скаржитися? Та й то від себе самого, бо ніхто не давав повноважень високих». І щойно прибув до Варшави посол французького короля граф Дебрежі. «Чи пан міг би зустрітися з ним?» «Добродія Хмельницький, треба б запитати посла, чи міг би він зустрітися зі мною». А ще об чим мені трактувати аж із французьким послом? Ще з турком чи татарином? Не знайшов би, що обмірковувати. Франція ж задалеко від України. Саме тому, саме тому, що задалеко. Граф Дебрежі зацікавився вашим козацтвом і має до пана Хмельницького звабливі пропозиції. Він зупинився в уяздові, там жде пана Хмельницького завтра чи позавтра? Стільки намірів і стільки сподівань, а тепер ж така дурна пригода. Я навмисно задягнув своїх хлопців у козацькі білі свитки, сам затягнувся так само. І по обіді наступного дня вирушив до Уяздова шукати садибу пана Дебрежі. Наші білі свитки...